Bi mila eta seiko maiatza A bigarren maillako azterketa Bigarren maila Entzumena Lehen entzungaia Ondoren lehenengo testua entzungo duzu Euskadi irratiko saio batean janarian zaporea zitsegingo du Ana Galarraga elu kideak Entzungaia bi aldiz entzungo duzu. Enttzuten duzun bitartean aukeratu adierazpen bakoitza egia ala gezurra den. Idatzi isa zeinua dagokion laukian adibidean egiten den bezala. Orain esaldiak irakurtzeko bi minutu dituzu. Irakurri esaldiak. entzun testua hakien saporea beresteko dugun gaitasunaz hitzegin berdugu orain arte uste zen oinarrezko lau sapore genituela hori izan izan dibuteri erakutsi izan dugu diute beti baina azken ikerketen arabera aratago gure gaitasuna nagalarra galbi hartuko ki erratsal e, lau sapore oinarrezko hoeiek Bai, gozoa gazia, gazia garratza eta, eta garratza, hori da Hori da erakutsi digutena txiki txikit-tsikitatik, bai, eh? Bai, Eta, eta ga... nola bere ditugu, mm -hmm. oie? Bai, e, e, min gainean, mi handaudeen errezeptore batzuei, eh, Esker eta gainera zapore bakoitzeko errezeptorea mugatuta daude e, miaren leku jakinetan daude eta adibidez gozoarenak mi puntan daude, ez da? Eta ba, hori garbik ikusten da, azuk, e, kafia azukrea baduen jakiteko nekoa da Ba, min gain puntiarekin ikutzea, eta badakizu, azukrea badaukan alaiz. Hmm. Baina ez dakizu, zenbateraino da, min gotxa, ia estarriraino iritsi den arte. Zergatik, ba, gozoa detektatzen duten errezeptoreak receptoreak mi puntan daudelako, eta min gotxa detektatzen dutenea berriz ia ia estarrian hmm. daude. Min atzealdean atzea aldean, ez da? Horain <gülüyor> arte lau, esan dugu bezala. Bai. E, baina orain e, gehitu egin behar zezke horri beste... Zapore batzu. Bai, beste pare bat, behintzat. Baduela ja urte batzu bada, eh? Umami zaporea. Umami. Bai, hemen hitz egin genuen gainera. E, Asian eta oso, aspalditik zeukan hitzen nahorrek. Ba, da, hanko zapore bereizgarria. Batez ere soia saltzak baduelako zapore hori eta janari proteinikoek dute tartzitutakoek ere bai. Orduan hemen jaten direnak ere, eh? eta horren errezeptoreak ba, badira urte batzuk deskubritu zituztela eta zapore hori du baita adibidez eh, glutamato monosodikoak. eta <risa> eh, bai bai baina, hori, hori azaldu beharko dibuzuen azkena bai bai ez da zuzkorrela bota duzu ba eta kezer balitzu zela eta gaus arrunta balitzu zela bai ba jakiten adibidez oso oso oikoa da eta hartze badigo degu adibidez ba osagaien zerrenda horrazalt diren semakita izaten da hau izaten batetik, ez etik 605era edo daude glutamato guztiak. Vanomosodikoa ba, eta bestelakoak ere bai. Eta, eta bestelak jarri egiten du glutamatoa. Eta da zapore indartzailea, eh zapore o, zaporeak, ba, pixka, ber, pizteko edo erabilenez ingenuzu izan zerbait horrela guk eh, jakiteko. Ba, soja saltsa, ne, yeah. soja da jakiteko zapore duen umamiak, bai. Hori bosgarrena, eta sei garrena da Eta sei garrena da, gantzarena Kuipe koipea Edo gantzatxua dena jakitna, Jakitera maten digun Zaporea hori da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 ba aiek erreparatu diote gantzetan dagoen errezeptore bati eta ikusi dute ba errezeptore horretara lotzen direla gantzazioak azkenian gantzazidoak dira gantzetan eta koipetan dauden osagai ba garrantzitsuenak ezta mm. eta susmatzen zuten mian ere egon zitezkela eta hala ba errezeptore horretara lotzen diren antikorputzu batzu ba tindatu egin zituzten ba, margotu bezala, gorriz mm. eta Oje jarripena eginda ikusi zuten ba mia ere gorri jartzen zela. Ta ikusi zuten errezeptore hori gantzeetan esezik mian ere badagoela. Gero, ba egin dituzte xagu bat transgeniko batzuk errezeptorerik gabekoak kendu dizkiete errezeptore hoiek geneak, ez da? Eta orduan jarri diete aukeran janaria. Ba, oiko menua eta gantzetan aberatsa zaien ba zabor janaria, uh -huh. ezta? Eta konturatu ziren, ba, xagu hoiei berdin zitzaiela batetik alabezetik. Aldiz, xagu ba, aukera berdina jarrita, xagu errontek zabor ganaria askos nahiago zuten. Irualdiz gehiago jaten zuten oiko menua baino. Eta horrela frogatu dute, ba, e, reseptore hoiek, baietz laguntzen dutela, bere izten, zenbagantza duen janariak ez da? <totipasen> Hakien zaporea beresteko dugun gaitasuna ze hitze egin berdugu. Orain arte uste zen oinarrezko lau zapore genituela, hori izan izan ditugu, hori erakutsi izan ditugu diute beti. Baina azken ikerketen arabera aratago doa gure gaitasuna ana galarga lobiarriko ki arratsa León, arratsa León, e, ea 4 zapore oinarrezko hauek. Bai, gozoa gazia, gazia garratsa eta garratsa. Hori da. Hori erakutsi digutena txiki bai, txikitatik, eh? Bai. Eta, eta nola bereisten ditugu? Oie? Mm -hmm. Ba, e, e, min gainean, mi dauden errezeptore batzuei, Esker. eta gainera, zapore bakoitzeko errezeptorean mugatuta daude, e, miaren leku jakinetan daude, eta adibidezko zuarenak mi puntan daude, ezta? Da? Ta hortuan, ba, hori garbikusten da, azuk, e, kafia, azukrea baduen jakiteko nekoa da, Ba, min gain puntiarekin eta badakizu, azukrea badaukana laiz. Baina ez dakizu, zenbateraino daan mingotxa, illa ez darriraino iritsi den arte. Zergatik, ba, gozoa detektatzen duten errezeptoreak receptoreak mi puntan daudelako, eta mingotxa detektatzen duteneak berriz, Ia, ia, ez mm. daude, miaren atzealdean aldean, ez da? Horain <risa> hartzen lau, esan dugun bezala. Bai. E, baina horain e, gehitu egin bat zezke zerrenda horri beste e, zapore batzu. Bai, beste pare bat, behintzat. Ba, ja urte batzu, bada eh? Umami zaporea. Umami. Bai, hemen hitz egin genuen gainera. E, Asian eta oso, aspalditik zeukan izena nahorrek. Ba...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 eta zapore hori du baita adibidez eh, glutamato monosodikoak <risa> eta, <risa> bai, bai, bai. baina hori esa, hori azaldu beharko dugu zuena bai bai ez da o... zukorela bota duzu ba eta gizarbaletzu zela eta gauza arrunta balitzuzela bai ba, prestatutako jakiten adibidez oso oso oihkoa da eta hartzea badigo adibidez ba osagaien zerrenda hori azaltzen diren zenbakita manima da hau izaten da 601etik 605era edo daude glutamato guztiak, ba monosodikoa eta bestelakoak ere bai. Eta eta jarri egiten du glutamatoa. Eta da zapore indartzailea, eh zapore o zaporea pa ba, pizkat zerbait edo erabiltzen eh, ba, da. Ba soja saltsa, ja. Soia saltsa da alde honena jakiteko ze zapore duen umamiak, Hori bai. 5garrena, ta ba, da. Eta 6 da gantzarena. Koi Petsua, kuipea edo gantzatxua dena jakit, nar, jakitera maten digun zaporea hori da. Eta horretarako reseptoreak ditugula frogatu dute. Hmm. Zorain arte uste zuten ba hori hartze genuela gehien bat, ukimena gatik, ez da, ba... Hausa bai, paian mazina hori da, eta bueno, igual ikusmenak ere noski parte hartzen dute, zentzumen guztiak, eh? baina horretarako errezeptoreak zeudenik etzuten uste, baina hau borgoñan egin dute ikerketa hau eta onograzia egin dute, eta ere ematen du frantsesak eta ez daki ba sukaldaritzaren kultura oso beregan, berea dutela ez,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 eta susmatzen zuten mia nere egon zitezkela eta hala ba errezeptore horretara alutzen diren antikorput batzuk ba tindatu egin zituzten ma ba, margotu bezela gorriz mm. eta hoeiei jarraipena eginda ikusi zuten ba mia ere gorri jartzen zela taudian ikusi zuten errezeptore hori gantzeetan esezik mia nere badagoela gero ba egin dituzte xagu bat transgeniko batzuk errezeptoreri gabekoak Gendudizki dizkiete errezeptore hoiek geneak, ez da? Eta orduan jarri diete aukeran janaria. Ba, oiko menua eta gantzetan aberatxa zen, ba, zabor janaria, ez da? Uh -huh. Eta konturatu ziren, ba, xau hoiei berdin zitzailea batetik, kalabezetik. Aldiz, xau ba, aukera berdina jarrita, xau errentek zabor kanaria askos nahiago zuten. Irualdiz gehiago jaten zuten ohikomenua baino. Eta horrela frogatu dute ba erezeptore paietz laguntzen dutela bereisten zenbat gantza duen janariak ezta Amaitu da entzungaia Bigarren entzungaia Ondoren bigarren testua entzungo duzu Euskadi Irratiko saio batean Arantsa urreta bizkaiaren iritzia entzungo duzu Albiste bat izango du izpide, banatu den bikote batena. Entzungaia bi aldizentzungo duzu. Entzuten duzun bitartean, aukeratu erantzun zuzena. Orain galderak irakurtzeko minutu dituzu. Irakurri galderak. Entzun testua. Bikote bat, senar mateak kasu honetan banandu egiten da. Semebaarra dute hogeitapeko urtekoa. Mutilak amarekin bizi nahi du eta gurasoak ados daude. Hori nahi badu mutilak hori egingo daba. Nahi ez duena mutilorrek ikastea da. Ez tal lan egite ere. Lortu diote mordos kalan postu eta etzaizkio aproposak edo ditu. iruditu. ditu ikasbide batzuk eta bertan berautze ditu. Gaxoak ezomendak zeregin bere bizitzarekin. Beraz, ideak garbitzen zaizkion bitartean, langabezian dagoen aitari pensio bat eskatu dio, eta epaileak baiezkoa eman du. Semeak nahi ez dituen lanak onartzen dituen aitak, hilero, larrogeita mar euro eman behar dio, iru euro eguneko. Atzo izan genuen gertak horren berri, eta gaur irakurtzen dugu guraso batzuk semeari jarritu, jarritako izuna ordaindu behar dutela. Lehen, gurasoak ziren semealaben jabe. Beraiek erapakitzen zuten semeak edo alabak, zelan egingo zuten, e, noiz e, edo nun edo norekin eskonduko ziren, nun biziko ziren. Orain, nunbait gauzak guzti zaldatu dira, eta semealabak dira guraso hon jabe betirako. Zurea da galdetzen dizute mais zure umearekin kalean soazenean. Ez erantzun bergenuke. alderantzizkoa, da kontua, ni naiz berea. Betirako epaile batek besterik erabaki arte. Bikote bat senaremaztea kasu honetan banandu egiten da semebaarra dute hogeitapiko urtekoa. Mutilak amarekin bizi nahi du eta gurasoak ados daude. Hori nahi badu mutilak hori egingo daba. Nai ez duena, mutilorrek ikastea da. Ez tal lan egite ere. Lortu diote mordoska lan postu eta etzaizkioa aproposak edo egokiak iru ditu. Hasi ditu ikasbide batzuk eta bertan utzi ditu. Gaxoak ez omendaki zeregin bere bizitzarekin. Beraz, ideak garbitzen zaizkion bitartean, langabezian dagoen aitari pensio bat eskatu dio, eta epalleak baiezkoa eman du. Semeak nahi ez dituen lanak onartzen dituen aitak, hilero, larogeita mar euro eman behar dio, iru euro eguneko. Atzo izan genuen gertakizun horren berri, eta gaur irakurtzen dugu uraso batzuk semeari jarritako izuna ordaindu behar dutela.